Розділ 31. Чоловік на ім'я Уве маневрує з причепом заднім ходом. Знову. Наступного ранку, випустивши кота на двір, він дістає з горища стару рушницю батька Соні. Уве вирішив, що його відразу до зброї не може перевищити його відразу до всіх пусток, які вона залишила по собі в їхньому тихому маленькому будинку. Час настав. Та, здається, хтось десь знає, що єдиний спосіб зупинити Уве – це поставити на шляху щось, що розізлить його настільки, аби він цього не робив. Ось чому Уве стоїть зараз на возенькій доріжці між будинками, демонстративно схрестивши руки, дивиться на чоловіка, в «Білій сорочці» і каже «Я тут, бо по телевізору не було нічого цікавого». Упродовж у цієї розмови чоловік у «Білій сорочці» розглядає його без жодного натяку на емоцію. Насправді, коли б Уве не зустрів його, той більше нагадував машину, ніж людину. Так само, як усі інші «Білі сорочки», з якими Уве довелося зустрічатися. Ті, які казали, що Соня помре після аварії, Ті, які потім відмовилися взяти на себе відповідальність, і ті, які відмовилися притягти інших до відповідальності. Ті, які не побудували пандус у школі. Ті, які не хотіли, щоб вона працювала. Ті, які пройшлися по параграфах, написаних дрібним шрифтом, і повидаляли деякі пункти, щоб не платити ніяких страхових грошей. Ті, які хотіли запхати її в притулок. У них усіх були однакові порожні очі. Наче то були просто якісь блискучі оболонки, якими вони рухали туди-сюди, шліфуючи їх об звичайних людей і розриваючи життя цих людей на шматки. Та коли Ува каже, що по телевізору не було нічого цікавого, він помічає якесь сіпання на скроні білої сорочки. Можливо, це спалах розчарування. А може... Суміш здивування і гніву. Швидше за все, зневага. Уве зауважує, що це вперше йому вдалося задіти білу сорочку заживе. Єдину з усіх білих сорочок. Чоловік клацає щелепою, розвертається і рушає геть. Не тією виваженою цілеспрямованою ходою представника ради, який повністю контролює ситуацію, а якоюсь іншою. Зі злістю нетерпінням, мстивістю. Уве вже й не пам'ятає, коли востаннє щось завдавало йому такої невимовної втіхи. А вже ж, він збирався померти сьогодні. Планував тихо й мирно вистрелити собі в голову, зразу ж після сніданку. Прибрав на кухні, випустив кота на двір і зручно влаштувався у своєму улюбленому кріслі. Уве спланував це саме таким чином, бо кіт завжди просився на двір саме у цей час. Однією з небагатьох рискота, яку він високо цінував, було небажання гидати в чужих будинках. Уве і сам такого не любив. Але ж потім прибігла парвана і почала грукати в його двері, наче це остання в усьому цивілізованому світі справна вбиральня. Наче цій жінці ніде було помочитися вдома. Уве заховав рушницю за батареєю, щоб Парване не побачила і не втручалася. Він відчинив двері, і вона насильно увіпхнула свій телефон йому в руку, перш ніж він зібрався його взяти. «Що це таке?» – поцікавився Уве, тримаючи телефон вказівним і великим пальцями, наче від нього смерділо. «Це для вас!» – застогнала Парване, притримуючи свій живіт і витираючи під злоба хоч на дворі була мінусова температура. «Це та журналістка!» «На що мені здався її телефон?» «Господи, це не її телефон, це мій телефон! Вона на лінії!» – нетерпляче сказала Парване. Потім, перш ніж Уве встиг заперечити, вона протиснулася повз нього і помчала в його вбиральню. «Так!» – сказав Уве, піднявши телефон і тримаючи його на відстані кількох сантиметрів від вуха, не зовсім упевнений у тому, чи він і досі розмовляє з Парване, чи вже з людиною на другому кінці. «Привіт!» – заверещала та журналістка Лена. Ува відчув, що краще відсунути телефон подалі від вуха. «То як? Тепер ви готові дати мені інтерв'ю?» – завела вона знову оптимістично налаштованим тоном. «Ні». Сказав Уве, тримаючи телефон перед собою І намагаючись зрозуміти, як покласти слухавку «Ви прочитали листа, якого я вам надсилала, Або газету? Ви прочитали газету? Мені здалося, що краще вам її показати Щоб ви мали уявлення про наш журналістський стиль» Уве пішов на кухню Взяв газету і листа Який той хлопець Адріан приніс кілька днів тому «Ви отримали?» лементувала журналістка. «Та заспокойтеся ви! Я ж читаю! Чи як?» Голосно сказав Уве телефону і нахилився над столом. «Мені просто цікаво, чи...» не вгавала вона. «Та ви можете заспокоїтись, жінко!» гаркнув Уве. Аж тут, глянувши у вікно, Уве помітив, як повз його будинок на шкоді проїжджає чоловік у білій сорочці. «Ало!» Встигла гукнути журналістка, перш ніж Уве вилетів у вхідні двері. «О боже, боже!» – стурбовано пробургкотіла Парване, вийшовши з убиральні і ледве встигнувши помітити, як він вчить між будинками. Чоловік у білій сорочці виліз зі шкоди, з боку водія, перед будинком Руне і Аніти. «Досить уже! Ти чуєш? Ти більше не в'їдеш на територію житлової зони!» «На жоден чортів метр, ясно тобі?» – репетував Уве здалеку, ще навіть не наздогнавши його. Маленький чоловічок у білій сорочці з найпихатішим виглядом поправив коробку сигарет у нагрудній кишені, незворушно зустрівши погляд Уве. «У мене є дозвіл!» «Чорто з два!» Чоловік у білій сорочці стинув плечима, наче відганяючи набридлову комаху, тільки й того. «А що, власне, ви можете зробити, Уве?» Це запитання просто вивело Уве з рівноваги. Знову. Він зупинився. Від злості в нього затремтіли руки. На язиці крутилося з десяток лайок. Та на своє здивування Уве не міг змусити себе вимовити хоч одну. «Я знаю, хто ви такий, Уве. Я знаю все про листи, які ви писали про нещасний випадок із вашою дружиною». «І про хворобу вашої дружини. Ви просто легенда в нашому управлінні, до вашого відома», сказав чоловік у білій сорочці абсолютно рівним тоном. Рот Уве розтулився, нагадуючи тріщину. Чоловік у білій сорочці кивнув. «Я знаю, хто ви такий, а я просто виконую свою роботу. Рішення є рішення, і ви тут нічого не вдієте». Ви вже мали б це зрозуміти. Уве підступив до нього на крок, та чоловік виставив уперед руку навпроти його грудей і натиснув. Без зусилля, без агресії, м'яко, але рішуче, наче ця рука належала не йому, а була безпосередньо скерована роботом у комп'ютерному центрі органа місцевої влади. Підіть краще подивіться щось по телевізору, поки у вас не виникли нові проблеми з серцем. Із пасажирського боку шкоди вийшла рішучого вигляду жінка в такій самій білій сорочці, тримаючи в руках купу паперів. Чоловік зачинив автомобіль гучним песклявим сигналом. Потім повернувся спиною до Уве, наче тут зроду не було ніякого Уве, і він із ним не розмовляв. Уве не зрушив з місця, його кулаки були стиснуті і опущені вздовж тіла, а підборіддя стерчало вперед, мов у розлюченого лося. Біла сорочка зник у будинку Аніти і Минула хвилина, поки Уве оговтався настільки, що зміг хоча б обернутися. Та потім він рішуче крутнувся і сердито закрукував до будинку Парване. Парване стояла на півдорозі посеред вузенької доріжки. «Ваш недолугий чоловік удома!» прорвів Уве, крокуючи повз неї і не чекаючи на відповідь. Парва не встигла лише кивнути, коли Уве чотирма довгими кроками вже дістався до їхніх вхідних дверей. Патрик відчинив двері, стоячи на милицях. Чи не половина його тіла була в гіпсі? «Привіт, Уве!» – весело вигукнув він, пробуючи помахати милицею, через що одразу ж утратив рівновагу і вийзався в стіну. «Цей причеп, який був у вас, коли ви переїхали, де ви його взяли?» – вимогливо запитав Уве. Патрик сперся здоровою лукою об стіну, наче хотів, щоб скидалося на те, ніби він навмисно притулився до стіни. «Що? А, той причеп. Я позичив його в приятеля на роботі». «Зателефонуйте йому. Вам треба позичити його знову. Це й була причина, через яку Уве сьогодні не помер. Бо те, що його затримало, розлютило його настільки, що перебрало на себе всю його увагу. Коли десь за годину чоловік і жінка в білих сорочках виходять із будинку Аніти і Руне, вони виявляють, що їхня маленька біла машина з логотипом Ради заблокована великим причепом в крихітному глухому куті. Причепом, який хтось, поки вони були в будинку, припаркував саме так, щоб повністю заблокувати дорогу позаду них. Скидається навіть на те, що зроблено це було навмисне. Жінка ще роздивована, але чоловік у білій сорочці тут таки підходить до Уве. «Це ваша робота?» Уве, схрестивши руки, холодно дивиться на нього. «Ні». Чоловік у білій сорочці зверхньо посміхається. Так, як чоловіки в білих сорочках – які звикли, що все завжди робиться по-їхньому. Посміхаються, коли хтось намагається з ними не погодитись. «Негайно приберіть його!» «І не подумаю», каже Уве. Чоловік у білій сорочці зітхає, ніби загроза, яку він далі висловлює, адресована дитині. «Приберіть причіп, Уве, або я викличу поліцію!» Уве безтурботно хитає головою показуючи на знак далі по дорозі. Проїзд транспортних засобів у житловій зоні заборонений. На знаку чітко сказано. Вам що, більше нема чим зайнятися? Крім стояти тут і корчити із себе командира? Сичить чоловік у білій сорочці. По телевізору не було нічого цікавого, каже Уве. І саме тоді на скроні чоловіка в білій сорочці – Щось ледве помітно сіпається. Наче трохи сповзла його маска, лише краєчок. Він дивиться на причіп, на заблоковану шкоду, на знак, на Уве, який стоїть перед ним зі схрещеними руками. Здається, якусь мить чоловік роздумує, чи не змусити Уве силою. Та наступної миті він розуміє, що це, ймовірно, буде надзвичайно погана ідея. «Це дуже нерозумно з вашого боку, Уве!» «Це дуже і дуже нерозумно!» – шипить він нарешті. І його блакитні очі вперше наливаються справжньою люттю. Обличчя Уве не виражає жодної емоції. Чоловік у білій сорочці іде геть у бік гаражів і головної дороги. Такими кроками, що стає зрозуміло, це ще не кінець цієї історії. Жінка з паперами поспішає за ним – Могло здатися, що Уве проводжатиме їх переможним поглядом. Він би й сам від себе цього чекав, та натомість у нього сумний і втомлений вигляд. Наче він не спав кілька місяців. Наче в нього вже немає сил навіть руки підняти. Уве засовує руки в кишені та йде додому. Але не встигає він зачинити двері, як у них знову гупають. «Вони збираються забрати руни в Аніти!» Швидко каже Парване, ручко розчиняючи двері. Перш ніж Уве навіть береться за ручку. «Тьху!» – втомлено пихає Уве. Переченість у його голосі явно застає зненацька і Парване, і Аніту, яка стоїть позаду. Можливо, Уве й сам дивується. Він швидко вдихає носом. Дивиться на Аніту. Вона ще більше посивіла. Дуже змучена, з червоними набраклими очима. Вони кажуть, що приїдуть на цьому тижні і заберуть його, і що я не зможу сама його доглядати. Аніта говорить таким тремтливим голосом, що він ледве пробивається крізь її губи. «Ми повинні щось зробити!» – вигукає Парване, хапаючи його за руку. Ува забирає руку, уникаючи її погляду. «Та минуть роки й роки, перш ніж вони приїдуть. Спочатку буде апеляція, а потім почнеться вся та бюрократична тяганина», – каже Ува. «Він хоче здаватися переконливішим і впевненішим у собі, ніж є насправді. Та в нього не стає сил придурюватись Він просто хоче, щоб вони пішли». «Ви не розумієте, що говорите?» Кричить Парване, це ви не розумієте, про що говорите? Ви ніколи не стикалися з окружною радою. Ви уявлення не маєте, що значить боротися з ними, говорить Уве монотонно, опустивши плечі. Але вам треба поговорити. Голос Парване починає тремтіти. Здається, що з тіла Уве витікає вся енергія, навіть коли він просто стоїть. Може, це вигляд змарнілого обличчя ніти, а може розуміння того, що виграна маленька битва, за великим рахунком, ніщо? Заблокована шкода нічого не змінить. Вони завжди повертаються, так, як вони робили із соною. Так, як вони завжди роблять, зі своїми положеннями і документами. Чоловіки в білих сорочках завжди виграють. А такі як Ува завжди втрачають таких як Соня. І ніщо не поверне її назад. Зрештою, не залишається нічого крім безкінечних буднів, яких нічим заповнити, хіба що змащуванням кухонних стільниць. Юва більше не може з цим упоратися. В цей момент він відчуває це як ніколи чітко. Він Більше не може боротися. Більше не хоче боротися. Просто хоче, щоб усе закінчилося. Парвани намагається сперечатися з ним. Та він просто зачиняє двері. Вона гатить у них, але Уве не слухає. Він важко опускається на стілець у коридорі і відчуває, як тремтять руки. У нього голосно гупає серце. І, здається, ось-ось вибухнуть вуха. Груди здавлює так, ніби якась жахлива темрева наступила черевиком йому на горло. І відпускає лише хвилин за двадцять. І тоді Уве починає плакати. Розділ 32. Чоловік на ім'я Уве – не директор клятого готелю. Соня якось сказала, що аби зрозуміти таких людей, як Уве і Руне, треба із самого початку пам'ятати, що вони – люди, які потрапили не в той час. Люди, яким від життя потрібно лише кілька простих речей. Дах над головою, тиха вулиця, правильна марка автомобіля і дружина, якій вони будуть вірними. Робота, де ти виконуєш належну функцію. Будинок, де речі обов'язково ламаються через однакові проміжки часу, щоб завжди було з чим повозитися. Усі люди хочуть жити гідним життям. Просто різні люди по-різному розуміють, що таке гідність, сказала Соня. Для Уви і Руни гідністю було рости, покладаючись на власні сили, щоб потім у дорослому віці ні від кого не залежати. Управляти власним життям. У цьому була їхня гордість. У власній правоті. У тому, що ти або знаєш, яку дорогу обрати, або як вкрутити гвинт або не знаєш. Такі люди, як Уве і Руне, були з покоління, яке вважало, що ти – це те, що ти робиш, а не те, що ти говориш. Соня розуміла, звісно, що Уве не знав, як дати раду своєму безіменному гніву. Йому треба було почепити ярлик, розподілити по категоріях. Тож, коли чоловіки в білих сорочках із Ради імена яких жодна нормальна людина не могла відслідкувати, спробували зробити те, чого не хотіла Соня, змусити її покинути роботу, забрати її з власного дому, переконати її, що вона менш цінна, ніж здорова людина, яка може ходити, і заявити, що вона помирає. Уве оголосив їм війну. І з документами, листами в газети, зверненнями, аж до такого майже непомітного, як пандус у школі. Він так завзято боровся за неї з тими чоловіками в білих сорочках, що врешті почав вважати їх персонально відповідальними за те, що сталося з його дружиною і з дитиною. А потім вона лишила його самого у світі, де він більше не розумів цієї мови. Пізно вночі, коли Ува й Кіт уже повечеряли і трохи подивилися телевізор, він вимикає лампу у вітальні і йде нагору. Кіт дріботить на зерці за ним, ніби відчуваючи, що той збирається зробити щось таке, про що його не поінформували. Поки Ува роздягається, Кіт сидить на підлозі в спальні, з виглядом, ніби хоче розгадати фокус. Ува вкладається в ліжко і лежить непорушно поки той клятий кіт на соненій половині ліжка цілу годину товчеться і не може заснути. Не те, щоб Ува на такі крайнощі через якесь там почуття обов'язку перед котом. У нього просто нема сил на суперечки. Він не збирається пояснювати концепцію життя і смерті тварині, яка навіть не могла подбати про власну шерсть. Коли кіт нарешті перекочується на спину на соненій подушці і починає похропувати відкритим ротом, ува якомога тихіше вислизає з кімнати. Йде вниз у вітальню, дістає рушницю зі схованки за батареєю. Витягає чотири шматки міцного брезенту, які він приніс із сараю і сховав у комірчині, щоб кіт не помітив. Починає розвішувати їх на стінах у коридорі. Після деяких роздумів Уве вирішив, що це, напевне, буде найкраще місце для цієї справи, бо площа поверхні тут найменша. Він припускає, що коли хтось стріляє собі в голову, то бризків буває чимало. А Уве не хоче лишати після себе зайвий бруд. Соня завжди сердилася, коли він влаштовував безлад. Уве знову дістає вихідне взуття, одягає костюм. Костюм брудний і все ще смердить вихлопними газами. Але згодиться й так. Уве зважує рушницю в руці, ніби шукає центр її ваги. Наче це матиме вирішальне значення у долі цієї справи. Повертає і крутить її. Намагається зігнути ствол, наче збирається скласти рушницю навпіл. Він не дуже знається на зброї, але ж завжди так чи інакше хочеться знати, чи маєш справу із чимось путнім. І оскільки Уве припускає, що якість рушниці копняком не визначиш, він вирішує, що це можна зробити зігнувши-розігнувши її, і подивитися, що з того вийде. Поки він це робить, йому спадає на думку, що це відверто погана ідея – вдягнути найкращий одяг. «Увесь костюм буде в крові», – думає Уве. Якось по-дурному. Тому він відкладає рушницю, іде у вітальну. Роздягається, старанно складає костюм і акуратно кладе його поряд із вихідними черевиками. Потім дістає листа з інструкціями для Парвани і під заголовком організація похорону дописує «Поховайте мене в моєму костюмі». Після чого кладе листа на кубку одягу. Він уже написав чітко і однозначно – щоб не було ніякої метушні з інших приводів, ніяких пишних церемоній та подібної дурні. Закопати Уве поряд із соною. І все. Місце вже приготоване і оплачене, а гроші за перевезення тіла він поклав у конверт. Отож, залишившись тільки в шкарпетках і спідньому, Уве повертається в коридор і бере рушницю. Він помічає своє відображення у дзеркалі, в коридорі. Уве не бачив себе в такому вигляді років, мабуть, із 35, І Іще досить м'язистий і міцний. Безперечно у кращій формі, ніж більшість чоловіків його віку. Але щось сталося з його шкірою. Через неї в нього такий вигляд, ніби він тане. Це жахливо. У будинку дуже тихо як і в усій окрузі. Усі сплять. І тільки тепер Ува розуміє, що звук пострілу може розбудити кота. Налякає бідну тварину до смерті, думає Ува. Він роздумує над цим досить довго. Потім рішуче відкладає рушницю і йде на кухню, щоб увімкнути радіо. Не те, щоб була потрібна музика, аби звести рахунки з життям, і не те, щоб його тішила думка, що радіо крутитиме електроенергію, коли його вже не буде. Все тому, що кіт може прокинутися від звуку пострілу, але просто подумає, що це якась із сучасних пісень, що їх зараз весь час крутять по радіо, і знову засне. Так думає собі Уве. Уве повертається в коридор, знову береться за рушницю і чує, що по радіо не передають ніяких сучасних пісень. Лунає огляд місцевих подій. Отож, він зупиняється ненадовго і слухає. Насправді, це не так уже й важливо – слухати місцеві новини, збираючись вистрелити собі в голову. Але Уве вважає, що непогано бути в курсі подій. Розказують про погоду, і про економіку, і про дорожній рух і про те, що місцеві власники нерухомості мусять бути пильними під час вихідних, бо в місті лютують численні банди злодіїв-домушників. Чортові хулігани. Бурмоче Уве, чуючи це. І міцніше стискає рушницю. Із чисто об'єктивної точки зору два інших хулігани, Адріан і Мірсат, могли б здогадатися, що Уве має рушницю, коли через кілька секунд безтурботно підбігали до вхідних дверей Уве. Тоді б вони чудово зрозуміли, що почувши, як реплять на снігу їхні кроки, він би вигукнув не «гості, як чудово», а й «наймовірніше, та щоб я був проклятий». І тоді б вони були готові до того, що Уве в самих лише шкарпетках і трусах із майже столітньою мисливською рушницею в руках ударом ноги розчахне двері навстіж, як підстаркуватий, напівголий місцевий Рембо і, можливо, тоді Адріан не верещав би таким пронизливим голосом, який прорвався в усі вікна вулиці, і вже точно не розвернувся б панічно і не рванув би щодуху в сарай, мало не вбившись об нього. Після кількох безладних криків і чималий метушні, Міксаду вдається пояснити, що він звичайний хуліган, а не хуліган-злодій, а Уве на силу вдається розібратися, що взагалі відбувається – і до того він розмахує перед ними рушницею, від чого Адріан верещить як сирена повітряної тривоги. «Цить! Розбудиш чоктового кота!» Сердито шипить Уве, поки Адріан, хитаючись, бреде назад із гулою на лобі, завбільшки з невеликий пакет пальменів. «Що ви тут в біса робите?» Гарчить Уве, усе ще наставляючи на них рушницю. «Серед глупої ночі!» У Мірсада в руках велика сумка, яку він м'яко впускає у сніг. Адріан імпульсивно піднімає руки, наче його зараз будуть грабувати. Втрачає рівновагу і знову падає в сніг. «Це була ідея Адріана», – починає Мірсад, втуплюючись у сніг. «Знаєте, Мірсад сьогодні зізнався», – випалює Адріан. «Що?» «Він зізнався, ну, знаєте». Сказав усім, що він. каже Адріан якось неуважно. Частково через те, що сердитий старий у трусах наставляє на нього рушницю. І частково через те, що відчуває в себе щось на кшталт з трусу мозку. Мірсад випростовується і рішуче киває Ува. Я сказав батькові, що я гей. В очах Ува трохи менше загрози, але рушницю він не опускає. Мій батько ненавидить геїв. Він часто каже, що вб'є себе, якщо хтось із його дітей виявиться геєм, розповідає Мірсад. Він не дуже добре це сприйняв, м'яко кажучи. Він випихнув його з дому, втручається Адріан. Випхав, виправляє Уве. Мірсад піднімає з землі свою сумку і знову киває Уве. Це була дурна ідея. Нам не варто було турбувати. І чим же ви мене потурбували? обриває його Ува. Йому здається, що раз уже він стоїть тут при мінусовій температурі в самому спідньому, то він принаймні може спитати, чому. Мірсад глибоко вдихає, наче фізично заштовхує свою гордість глибше в горло. «Батько сказав, що я хворий і що мені нема місця під його дахом з моїми неприродними нахилами», каже він, судомно ковтаючи перш ніж видавати слово неприродними. «Бо ти збоченець!» – уточнює Уве. Міксат киває. «У мене немає ніяких родичів тут, у місті. Я сподівався переночувати в Адріана, але там новий бойфренд його мами». Він замовкає, схоже відчуває себе по-дурному. Це була ідіотська ідея. Бурмоче тихо, уже збираючись повернутися і піти геть. Адріан навпаки, здається, відновив бажання подискутувати. І ж вавушку через ніг до Уве. Та якого біса, Уве? У вас тут повно місця. Отож ми подумали, що може він би міг перебути у вас цю ніч. Тут? Це вам не чортів готель, каже Уве, піднімаючи рушницю так, що груди Адріана наштовхуються прямо на ствол. Адріан застигає на місці. Мірсат робить два великі кроки вперед по снігу і кладе руку на рушницю. «Нам більше не було куди йти, вибачте», – говорить він тихо, обережно відводячи ствол від Адріана. Уве, здається, потроху оговтується. Опускає зброю до землі. Майже непомітно відступає на півкроку назад у коридор. Наче тільки тепер відчуває холод, який його ртає, його не зовсім одягнене тіло, і краєм ока помічає фото Соні на стіні. Червона сукня, автобусний круїз в Іспанію, коли вона була вагітна. Він стільки разів просив її прибрати ту чортову фотографію, але вона відмовлялася. Казала, що то був спогад такий самий, як усі інші. Уперта жінка. Отож, це мав бути день, коли Уве нарешті помер. Натомість день перейшов увечір і ніч перед ранком, коли він прокинувся не тільки з котом, але й зі збочинцем, який жив у його блоковому будинку. Соні це б точно сподобалося. Вона любила готелі».